díscola emitiendo en directo por el 104.9 de FM aquí en los grados marítimos y por radiomalva.org y también estamos en la paquilla de Radio Almaina de Granada Radio Topo de Zaragoza, Radio Oasis de Salamanca y Radio Candil de Leganés No podemos ya, tenemos que ir cortando la canción Porque tenemos invitados, uno de sí, los sí, buenos sí. que dices tú Sí, sí, sí, sí el estudio lleno y sí. ¿Os acordáis que hace unas semanas hicimos uno de software libre? Y ahí Eva apuntó Pues aquí tenéis en Valencia a La asociación de usuarios de GNU Linux Valencia Pues... Asociación GNU Linux Valencia Pues hoy hablaremos con ellos Música Pues muy buenas tardes, aquí están Pascual, Álex y Iván. Hola, buenos para. Lo has dicho bien, Luis. Estaba? <risa> estaba yo sufriendo. Sí, sí. Pues muchas gracias por venir y, y por lo que bueno, contarnos un poco lo, lo que hacéis. No, pues no qué sois, quién sois. la ¿Mm? bueno, asociación yo... quiere decir, no no no vosotros. Sí, bueno, yo soy Pascual y la primera vegada que ens conviden a una ràdio, aleshores es notaran. Sí, que no la primera, la primera vegada que venim a la ràdio Malva, si no la, la primera primera vega. que. Bon <ríe> guau, que, torneu, <ríe> que tornant. Bueno, esteu al costat, no? de la de sí. la ràdio, esteu... En veritat pràcticament es pot dir que la seula tenim en les naus, <ríe> perquè pràcticament com ja és, és això? Que este, este, esteu que en les naus. Bueno, no? les naus en realitat el que tenim és un és un és un tracte que tenim, que, que està signat estan assignades moltes activitats de cara a l'any següent i estan preassignades les sessions i nosaltres aconseguirem que ens donaran un troset de, del mes per a fer per a fer les nostres activitats i ja, com són les instal·lacions, estan molt bé no? les, sí, no? sí, tan fenomenal no podem queixar, són diguem, aules de, de qualitat d'institut de, de, de l'universitat o... sí. sí, jo diria que estan molt ben preparades bon. per a conferències, xerrades, tallers sí, i és una passada però el que nosaltres volen fer no? mm -hmm. al final està molt bé sí, sí, és ideal Després a banda d'això, podem fer, anem a on ens criden, a fer xerrades, a fer divulgació, anem a fer esdeveniments allà. On Però qui ens som qui, Què som vosaltres? Sòsia? Nosaltres som... som una associació que... una associació. Sí. sí, som una associació. Estem reglats, estem legalitzats. Teniu Teniu president, teniu secretari, teniu... teniu... no, tresorler no també que és els molt important del president a la mateixa. Eh, y, bueno, está... i Àlex està... Com... I els demés, a... tenim altres càrrecs eh, a totalment irrellevants per a els demés. Sí coneixem la, la cançó de les eh, associacions. Bueno, el president potser voldria fer menys del que fa. Bueno, al final és, és, un, és, un, és una etiqueta de, de soc, so, soc som... jo soc Calló, però al final tots fem un poc el que, que podem perquè pues, som molt pocs i, i sí, com el que toco és un, un de, de coses pues pues cada pues. el, el grup quina, quina quantitat de, de, de gent, però bueno, nosaltres en segut de moltes associacions, per sempre és una dotzena de persones, una cosa i xina, no? És lo que se... Nosaltres tenim uns cents, digam, de unes 50, 50 persones, persones sí. Eso sí. no moltes, més, però ronda ese número, no, la... no són i la vostra procedència professional o, o, de, o, de, o, de, o acadèmica quina és? La... Jo sóc eh, informàtic, em mm. eh, vaig titular a Castelló ja fa molts anys i, i bé, no res, anat fent programació a dreta i esquerra però mm, quasi, quasi sempre ha sigut tracte directe amb el, amb el client i poc... Poco experiencia laboral empresarial, por desgracia, eh, si alguna empresa me m'escolta y necesita programador, le tiré a todo. <ríe> I... Hemos de decir que como presidente eh, de la asociación lo hace <ríe> muy bien. Té un futur Faltarien professional més. brillant. Pilar, pi, pilota. Faltaria més. Una, una de les coses més bueno, que, que ens van dir els, els companys que fa, fa un mes o així si no, quan van estar, és que el programari lliure no és programari gratuït. No? No, la, no. la, la diferenciació. Sí, sobre, Expliqueu clar. un poquet la, la història. Sí, bueno, el, el, el programari lliure eh, quan dient que és eh, en anglès eh, és, és més pot donar més a confusió perquè diuen el, el free, i el free eh, sí que vol dir gratis no? Eh, però no el, els valencians diguen programari lliure o software libre, els castellans eh, però parlem de, de llibertat real és a dir de, de, del concepte filosòfic de llibertat de tindre tu el control de la teua pròpia vida no? el control de, la, de les teues pròpies ferramentes Eh, i sí, sí, eh, un programari pot ser gratuït de pagament eh, de fet en el món del programari lliure és un és, és, és un tema que es parla prou de com, com poden guanyar-nos la vida del, del programari no, no de la manera tradicional que, que ja eh, estem molt acostumats però realment no si mos fixem ja ja no treballem aixina, ningú compra programari ningú va a una tenda d'informàtica i se compra un programa ja no funciona aixina però abans sí que es feia Clar, però perquè era com tu no pots copiar el codi del programa, tu no tens el control del programa per tant, tens que anar a una tenda a comprar-lo perquè obtindrà-lo d'una altra manera així legal no? mm. llavors, eh, conforme va evolucionar internet es van donar compte que i, i ser model era insostenible no? Perquè, i més els espanyols que sempre han tingut una cultura de piratejar o tot no? Entonces, sí, molta gent que has començat en, en este Pero mundillo pare, pare, parecia que per això seria un, un puesto on el programari jury tindria molt, de, molt, molt per fer no? molt, molt per dir I no, i no ha sigut així no, clar, o sigui el, el, el, eh, molta gent ens ve dient Ah, sí, el programari lliure, això és codi, ben, no sé què, però este programa jo me l'he baixat d'internet com, mira que mal soc, no? I és com, no, però és que això no és el punt. El que mola és gastar programari que haig de desenvolupar la comunitat que siga programari realment nostre, perquè aquest programari el dia que l'amo vulgui, te pot imposar els canvis que ell buiga que farà el que el programari buiga i tu dependràs d'aquest programa, per tant. Doncs... Pues, Pues estarà sotmes a ell fins que, que aconseguís viure sense ell que a dia d'avui és una cosa realment difícil perquè la tecnologia la gastem quasi per tot o sigui, mira el que va passar a ahir que hi havia gent que com no tenia el Google Maps no sabia anar-se'n a casa o sigui, estem en aquesta situació no? sí, sí. jo vaig veure unes guiris en un mapa <laughs> i posant el mapa Ay, això que és no? Sí, sí, sí. No, no se oblidat. Sí, bueno, extrapolando lado de ayer, ayer como nos quedamos sin electricidad, nos daba igual a todos, pero si hubiese funcionado la red eléctrica de una manera similar a como funciona el software libre, ni muchísimo menos hubiese ocurrido algo parecido o no tiene nada que ver. Quiero decir, que, que también ocurre con los con el software privativo, que, que como el dinero está detrás, por eso van tan mal. Por eso Windows es una patata, porque se preocupan tanto en, en ganar dinero y bueno luego, con que funcione un poquito, ya va bien. Pero en, en el software libre, si quieres que una, un objetivo pasa por él, ¿no? Que eso es, es eficiencia. Sí, se hacen las cosas con la gente lo porque lo la gente. Y esa es la diferencia. Sí. Sí, eh, bueno, el problema de la, de la red eléctrica y del apagón y de todo eso, uff, es un problema complicado que ya van a ver pero pero en sí eh igual sí que se podría hablar lo mejor más de la part eh, que el software libre, el programar libre, eh Cumpleish Molve generalmente que es la parte de la descentralización. No, sí, sí, jo també. crec que Luis es referia a això, a, a, a la idea de la descentralització. Igual el Wi-Fi net, per exemple, coses així. Mm. Sí. Eso... Eh, el que passa és es que en el cas de la red elèctrica eh, o sea, el, el problema és molt més complicat perquè si tu vols eh, tindre accés... És a dir, eh, això ha d'estar funcionant literalment... Eh, 50 vegades per segon no? ha de donar un, un cicle l'electricitat i si vols que tot el món puga connectar-se i que aquesta generació que això és, això és lo bonic també de la descentralització que no és que siga descentralitzada completament sinó que és una descentralització connectada no? Sos en la red elèctrica el problema és que clar tu o la xarxa elèctrica, no? Seria més... Xarxa, xarxa, sí. Ahí tú lo que vols és tindre esa interconnectivitat. però el problema és que esa interconectivitat ve amb un problema físic elèctric que és el que probablement haurà causat eh, aquest problema. I que, bueno, jo no faria lo millor tant la, la comparació en ese sentit, pero ya dirán los ya dirán los técnicos y el que resulta bueno pero yo, yo final, creo que, que Luis se eh, refería que por ejemplo el meu cuñado que té unas placas solares va, va a tindre va a tindre, yo, a tindre ay, yum, total, y, y un total y, a... y volía la, el único patimento sí. era que no podía trucarme para dírmelo de que estaba ¿sabes? Sí, <laughs> bueno, sí. y en algunos casos tenían placas pero como la enchufan otra vez a la red no tenían electricidad sí Sí. O sea, que la centralización del software es muy similar a la centralización de la electricidad eh, sí, de podrían decir que sí, lo que pasa que claro al final eh, parlem de un... es decir, el problema es que hoy día la gente eh, no acceso. El que, lo acceso que, yo creo que que falta la diferencia y por lo que también nosotros estamos así como asociación, es que el programar libre es una cosa que podríamos solucionar demà, no? Si tot el món s'instal·larà en eh, Linux ho tindríem solucionat demà de manera... Solucionat en, en quin sentit? Eh, doncs que la gent començaria a utilitzar programari eh, lliure i ja no, de que no necessita no? d'eixer de programari Bueno, n'hi ha que tindre en compte que... Eh la majoria de persones gasten programari lliure i no ho saben no? i se Allà. creuen que el programari lliure és anar-se'n a viure una cova i diuen jo en la vida vaig a gastar programari lliure no, ja perquè, està, perquè està molt demonitzat jo penso que el, el problema fonamental és es que la gent no entén quina és la part no entén important. ni el que és ni per què és important ja la després part, quan t'entens això és molt fàcil d'estar important que és la que ha comentat abans Si sí, és que, que és nosaltres aquí que en Ràdio Malva ens interessa molt l'aproximació la la que tu has fet de, de la idea que està detrás del programari sí. lliure no? Tamb també vull convidar a la gent que diu com és programari lliure que sona així una complicat, que per cert programari vol dir software en, ca en, cast en castellà i en anglès, que no, no és res de la programació en si sí, sinó els programes el programari que és ja es comencem no, a complicar la cosa és, jures, és ja un poc de classe sí, ja de valencià de per a no confondre la gent eh, sí, sí, sí a el, el... hi ha que dir-lo tot, eh, no sí. hi ha que deixar res de... que no, que, que és, és, no és difícil d'entendre en quant aspectes tècnics, que és, difi, és difícil d'entendre en quant, com a moltes eh, aspectes filosòfics perquè si tu vas a qualsevol eh Eh, xerrada de programar lliure o sentiu qualsevol xerrada de Richard Stallman, que és el pare del moviment i escolteu sí. les seues idees en tot moment parla de filosofia o sea, sí, sí. sigui, sí, si jo es... vaig a escoltar un parell de vegades que va, va estar en València no? Vale, sí, sí, l'hem portat nosaltres aire en algunes porta. ocasions tu, tu, tu te fas un aire a Stallman eh? No, eh? No, <ríe> <ríe> quan era jove quan, quan era jove suposa que <ríe> Bueno, i, i, eh, fer un, un taller que és el bàsic no? que per a, per, a, per a treure la, la por que té la, la gent al programari lliure, que és el, el taller de libera tu ordenador mòbil. No? O sigui, en què, què consistis? És la... es una iniciativa que t'agraïs molt la pregunta, perquè és una iniciativa que això Aquestes sessions les han, les hem estat fent durant molt de temps, i però sempre han sigut esporàdics, sempre han segut puntuals, sempre han segut allà on hem tingut l'ocasió. I en el moment en el què entrarem a, a la directiva, diguem, bé, bueno, tenim totes aquestes sessions signades amb les naus, eh, el que se solia fer fins al moment era, eh, diguem, sessions de tertúlia per tractar TME més no, es, especialistes no? en el tema. No? Per tal danar concienciant, donant a conèixer i de més. però veigèrem també que era una ocasió eh, que podia, podíem aprofitar, per tal de donar-li una constància a algú que a, algun, a una cosa que, que per a mi té molt de valor, que és el d obrir les portes a que tot el món, tot el món que vulguera o que estigu dubtant, o que tinga una màquina raconada que es crega que, que ixa maquinalla ja no val perquè és molt antiga i de més, eh, que tinga l'ocasió de durnos-la i veure què passa i de dir, bueno, el software lliure o molt valents eh, de boca. però a aboré que fé en esta màquina que té... 15 anys hem, un Apple. hem alliberat un Apple sí que, que, que són que, que, els... que, que en l'última sessió en alliberarem, alliberarem dos per a la meua sorpresa inclús. A mi m'agrada molt de que allibereu les, les màquines que està molt. allibereu les màquines allibereu persones que trauen les sí, màquines s'han no? eh? d'alliberar abans, ja. abans sí, ells, sí. Ells, per anar, per anar al, al taller. Sí, jo crec que té també una, una cosa que, que a mi m'agrada molt que és el de si tu fas xerrades o, o coses debats, com, com fem a vegades, no? te quedes molt en la part més teòrica i per a molta gent, el que és brutal, i jo, jo ho he vist amb els meus eh, companys eh, i, i amics i demés, que el, el que realment fa la gent començarà a dir, espera, espera un moment, no? és quan et veuen a tu utilitzant el New Linux i veuen que obris l'explorador d'arxius i s'obri l'explorador d'arxius no? només tu has, has pulsat sobre l'element no? I, no, i no se carrega ningun anunci ni ninguna cosa no? <risos> el fet de que nosaltres ajudem a la gent a donar ese primer pas de no, no, no, espera, que vas a vindre així i te anem a posar això i ho vas a poder provar ja no és que vas a escoltar a la gent parlar de, de programari lliure i lo meravellós que és i esta aplicació i no sé què, no, no, no, és que t'ho anem a ficar i ho vas a poder provar ahí en viu i en directe y de amunt vas a tener el, la nuestra ayuda directa a la hora de ay es que no sé confera hacer eso yo te voy a decir que eso me está pasando a mí porque me acabe de donar de alta en el Mastodon en el meu trabajo que es en la bueno en la Unión oh, Europea bueno. en la, la Universidad Y, y van a tancar los, el Facebook y Twitter y todo, ¿no? Porque bueno, porque después hablaré de de, sí. de de de de de iShow. Y, y estoy alucinada, pero que no me hice en los, los anuncios ni ni les ties en tetas, ni y yo ya tengo una edad de los anuncios de próstata y cosas así na que me, sabes que no me, no me quedaba me este vis como no sé si, si, si mudara de barrio y estuviera un barrio como joder, que qué buen rollo, qué cosa, ¿no? O sea, que sí que que sí que funciona però quina que, que, que, o sea, a la gent que va perquè això de, de, de montar Linux necessita bueno, lo, lo, lo que nosaltres sabem és es que necessita ¿no? o sea, es que, molt poc hierro que és molt adaptable que li es que, instal·leu a, a la gent que arriba amb si un és, Mac per si exemple, tu tens una màquina tocha mm. i vols ficar li un sistema operatiu super tocho que siga que te aproveche y que tenga sombretes y que tenga animación, sí que tenga todo el tipo de efectos. No vas tanto. a ficar, vas a poder, vas a poder. <ríe> Muy recomendable es el CAD, que es es personalizable o bueno, Plasma, me CADE és la comunitat. Sofent, sofent la gent i me coneixen, i si no es que se dir me Nosaltres no sabem ni lo que, o sea que no, és. No tenim així un representant de cada Espanya també. Ja, ja de pas ho ah. fer un combo. <ríe> què és CADE, eh, Ivan, per favor? Bueno, CADE, cad què podríem dir? És com, imagineu-vos l'associació la Linux València, però de manera internacional i molt més enfocada al desenvolupament. Nosaltres fem una, una tasca més de divulgació, més de conscienciació. És, una, és, una, és un grup de, de centenars de persones que desenvolupen aquest software. i en aquest cas estava parlant Pasqual de que cada produïx eh, un producte que és el plasma, que és l'entorn d'esscriptori que és avui dia probablement el, el que és més modificable i en el que pots fer les coses més, les barbaritats més mm. xules que et pogués imaginar. No? L'entorn d'escritori, per qui no sàpigues tot això de manegar les finestres, i que tens un paní que dones sí, sí. líquid i les aplicacions, el menú i tot això. I en contraposició, també, si tens una, una màquina que és molt molt velleta, o que és molt humil, que no té... És es que només tinc 500 megues de RAM, 500 megues, Eren, no? en equips molt antigues i molt pobrets, també te podem eh, instal·lar un sistema operatiu que no serà tan super mega i hiper bonic i, i, però serà funcional i podràs navegar i podràs, I podràs gastar aplicacions modernes sí, en l última versió però eh, òbviament se, se retallaran els aspectes visuals s’optimitzarà per a la teua màquina Òbviament. I això és una cosa que difícilment podràs tindre en programes privatius, en sistemes operatius mmm, privatius, que el que fan és, no, no, és que la teua màquina no té este xip que baixi fa dos anys i si no tens aquest xip i s'ordinar ja per què vols no, no, i <ríe> això, que, i que escriure, no per escriure per escriure text Sollat, necessites una, una màquina de les que gasta la NASA no, no sé el no sé que fa falta per executar sí. un processador de textos privat això és un crimen Tornant a, a, al, al punteu de dies de mas todo en un puesto on no hi ha anuncis i no hi ha tant eh, jo crec que és, eh, el poder del programari lliure és justament ixe que al estar fet per la comunitat eh, és, és la pròpia comunitat eh, i molt professionalitzada en molts casos com el cas de KDE eh, fa que, que pràcticament eh, el programari se puga adaptar a moltíssimes situacions i de fet una d'aquestes situacions és eh, una xarxa social no? on tot el món sabem que els anuncis no ens agraden eh, no ens agraden que hi hagi un algoritme que decidis que, lo que tenim que hem veure o no en pues, programari lliure se fa una xarxa d'aquest estil i està suportada Eh, tant des del punt de vista de, de la pròpia comunitat com econòmicament per la, per la pròpia comunitat mateixa i és un model viable pues el mateix passa amb les màquines les no? màquines eh, més potents que poden utilitzar un Linux que corre una intel·ligència artificial brutal de, de manera local i no sé què o podries efectivament eh, anar-te'n a tot el contrari no? i trobar un projecte de, amb moltíssima gent, perquè al final parlem d'una comunitat pràcticament internacional i un projecte amb moltíssima gent enfocat en fer que l'últim kernel de Linux puga córrer en un, el clàssic disquet aquest que no sé si tindria igual no arribaria a 20 megabytes i coses així, no? o sigui, sea, barbaritats, en tots els nivells. Y cómo ha sido la acogida de los talleres esos que habéis hecho a la gente? Ha tenido un creisement <risa> Es que va vaig a repetir la expresión porque es que es, es el que va a sentir realmente, yo creo que estem... Yo creo que es imposible que a seguir en esta tendencia, porque ya me ha omitido la sala. O estén empetante. Que bien, ¿no? Que fueran noticias. Però sempre ve poca gent. No anem a... Per als que voldríem ser, són poca gent. Claro si al final parlem de... que Per a realment fer un canvi necessitem moltíssima més gent. Però sí que és de veure que... Bé, jo porto molt poquet de temps en l'associació, realment, des d'abans de l'estiu de l'any passat. Però en aquest xicotet període de temps ja he pogut veure eh, que, que passaven coses no? i aquest any sobretot amb, amb els tallers que, est, que estem muntant i tot això, s'està veient ja una inèrcia l'altre dia els companys que van estar així al, al, al discolà també que és el nom del, del programa van comentar que la major part del, del serv, dels servidors estes comercials eh, eh, tenen una base Linux, no? això és veritat com no Internet, el sosté el programari lliure o sigui Sempre. això és un contrasentit, no sosté el programari lliure no home, tots els tots els servidors del món, la majoria de servidors Ah, uh, no són el percentatge 90 i pico, no. Sí, sí, 90 i pico, sí. Eh, eh, sí no, no. Els, els, els, els està executant un sistema operatiu New Linux i estem parlant de de Amazon, de Google sí, i sí, tots aquests sí. fills de putes. <ríe> estan estan estan programar lliure i, i, I, i quina és la raó? Que te preguntava. Pues perquè, perquè és molt segur, perquè funciona, perquè és estable, perquè com, o sea, la, la comunitat nosaltres no som els únics que desenvolupen el programari, a les empreses capitalistes també els, els convé molt poder tenir una ferramenta col·laborativa entre empreses que puguen millorar i que una empresa que el que vol és estabilitat i seguretat puga saber què és el que fa realment el, el, el codi que puga lligir-lo, que no tinga que vindre ningú a explicar-li sí, sí. jo crec que és la, la demostració literal no? de que és es el modelo que funciona, ¿no? Es el modelo que funciona mientras que el, el programario privativo yo pense voy pensar que eh el temps amb, y am el nostre eh, la Generalitat de Sanidad Donar Sanidad Donanter de que no es más que una estrategia así de marketing. Que sí, parece eh... un contrasentido, ¿no? O sea, yo estoy con los nuestros servidores están funcionando en Linux y y te vendo y, y te vendo lo y otro, es <risa> decir, todo el mundo les dice que Linux eso es para informáticos, que es un paquete uh -huh. el algo eso, eso es más a complicar. Cuando yo, bueno, la experiencia que tiene de Linux era mi cuñado este que es mole espabilado, que es un agrónomo, o si sea, hay que no que no per, pertany al món de la, de la informàtica i, i el té des de sempre Linux i els seus fills una filla que està estudiant física també s'ha educat en Linux eh? I, té, i té un ordinador més xulo que el meu, vol dir que, que tinc un Mac o, i no sé què sí, sí. o sigui, un ordinador amb, amb, no és un, amb els seus eh, programes tal, que van estupendament i eh, no? Ja te dic que en el programari lliure eh, existeix, existeixen programes lliures per a absolutament tot si si bueno, i Són programes que ho necessites i ho baixes i ho instal·les I, funcions, no? sí, sí. I, I, i, i la seguretat com va en el món Linux. a Faen en New Linux és molt estrany que tingues un virus. Eh, I jo crec que és la raó per la a veure, jo, Eh, gaste emule ¿vale? eh, i mm. la gent quan gastava emule vas tindre una època de emule que era com, com cosins germans era, emule jo per, per una, una peli no és gratis una peli val dos virus en el teu ordinador però ah, ja, no sí, en, el, sí. en New Linux tu te pots baixar tots els torrents i tots els a mules que vulguis i, i un virus en New Linux se va morir de risa, per lo general després està pues, la seguretat en servidors i tal, però per lo general no vas a tindre virus. Però a, a banda d'això, és que jo sempre ho dic que tot to el to marronero eh, que fas en un sistema operatiu privatiu eh, en, en un programa en un sistema operatiu lliure com New Linux, no només és la norma, sinó que que, que és el joc segur per afer o de, per exemple, n'hi ha penya que diu, pues, jo ara vull... Agafar el meu sistema operatiu i, i veure que se vetxa estèticament com el Windows XP o com el Mac no? i, i en seguida se, se, se ve un videotutorial en Loquendo que te diu eh, no, te bajas este exe i lo ejeuta i no sé què i te fa l'ordinador un merdegal deal I, i en U Linux tu pots fer això d'una manera eh, eh, super senzilla i super intuïtiva i super segura perquè ho porta al propi entorn perquè n'hi ha gent que que com ah. fa les coses simplement perquè molen pues ho ha programat i, i ho bueno, ha fet i que, i que encara que tingues problemes com el codi, po, po, pots uh, llegir el codi, pues, po, po, pots veure que, sí, quin és el si problema tens... no? bueno, això tens la capacitat de fer-ho després has, sí, sí. De... Sí, sí, no, has la... de voler però, però no ni la, ni és que si, si tu no en el programari i l'altre no tinc ni l'opció el guai és que si tu nos saps llegir-lo pots anar a qualsevol persona de la comunitat per perquè ho guisga per tu i, si no, sempre te'n pots vindre els últims de mes de t'ajudem les, les nostres sessions i t'ajudem de manera bueno, gratuïta després de la pausa publicitària posem una cançó eh? i continuem parlant si vens mai s'acola tu gaire que canta quan És un gall amb molta fama i fa el que li dóna la gana I un llibre si li agrada I si no, i si no, estira la cama Vol tindre pollets que llitgen en vers Que siguen el mestre del galliner i donen lliçons A més com són anys del canting de els altres perdats. És un gall amb molta fama i fa el que li dona la gana. I ets un llibre si li agrada i si no, i si no, estira la cama. Si vols ser com ell, ja saps que cal fer. Gis tot el que vulguis, no mires el fem. Créixer, créixer, la cresta pel cap. I si algú no li agrada, ja pot fotre el camp. És un gall amb molta fama, Fal que li dóna la gana, i ets un llibre si li agrada, i si no, i si no, estira la cama. I què més voleu? Li encanta ocupar, pintar per les cases el cos d'una ca. Diu que és cultura, que això és llibertat. Si ets llibre és que ocupa el corral. Es un amb molta fama, fal que li dona la gana, i txun llibre si li agrada. I si no, i si no, oh, oh, oh, oh. estira la cama. Es un amb molta fama, fal que li dona la gana, i txun llibre si li agrada. Recordemos que continuamos con la Asociación eh, de Usuarios de GNU Linux Valencia. Veo que entre los diferentes talleres que que ofertáis, eh, o sea no no no solo es el de entra en el mundo del programar y Jures, sino que también está, eh, por ejemplo, te hacéis sesiones dedicadas a los videojuegos y a la y a la IA, ¿no? Que es que eso ya sí que me parece que, que de qué habláis en la IA o qué qué mirada le dais, eh, desde el mundo. Haren sesiones eh, de tertulia Eh, com en les sessions aquelles de parlem que, que estam comentant. Eh, a, després dels tallers d'instal·lació, doncs montarem un parell de sessions exploratives per, es diuen parlem les sessions aquelles com per, a, per a ficar el títol. I eh, parlem sobre què sobre doncs, bueno, se'ns va ocórrer que la era una cosa molt estava pegat molt fort en la sí, sí, societat hi ha, hi ha molt, i diguem, bueno, molt necessitem, necessitem reflexionar sobre el tema està tot, està tot en mans de les persones de sempre perquè encara que els models siguin lliures i te'ls puguis alguns, bueno, alguns Eh, la majoria dels que se comenten, bueno alguns, està bé eh, sí que te'ls pots instal·lar tu en local, que este serà un dels tallers que tenim en ment de cara al futur serà pròximament però igual, igual que hi ha un, un, una, bueno, un Photoshop de, de Linux o un un, un, un processador de test de, de Linux també, hi ha una hi ha és que ahir ahi volia arribar eh, la cosa és que en aquestes sessions se discutia si era ètic o, si, eh, o si se podia considerar eh, que manteníem la nostra llibertat a l'utilitzar aquestes eines. I, eh, evidentment, en essència, si el que estàs fent és anar-te'n a casa d'un altre, a demanar-li la, la seua màquina eh, per a per a fer córrer un programa siga el que siga, si és un chatbot en realitat el que estàs fent quan tu parles, obris la pàgina del chat i comences a parlar en el robotet eh, el que estàs fent és, són peticions a un servidor que, en, que és extern al teu control està corrent en, en, en casa de l'amo sí, sí, i en aquella saber sí el que està fent en aquestes entrades i en aquestes eixides. És una relació amb esclavo ¿no? de tota la vida. En canvi, tu tens programes lliures que pots executar en la teua màquina i fer marxar els models que estan alliberats en la teua màquina, en la teva màquina i en el teu hardware. Què vol dir això? Que si tu no tens una GPU important per donar-li agilitat a aquest procés el que passarà és que aquest t'anirà traient paraules molt lentament que és l'avantatge que, que té quan te'n vas a la casa i va tot com un tir li fas una pregunta per més complexa que siga i t'ompli tres pàgines en, en un segon i dius home sí, però estàs en sa casa i ja és una part que discutíem en els Parlem eh, el proper taller serà i s'ha qui, qui, qui, qui són els, els convidats a les xarxes, de fora de l'associació és sé. obert, és obert, per supost nosaltres pensem cartells difon, difonem les activitats i fem crida a la societat i qui vulga vindre per favor, sempre està convidat a vindre i participar Bueno, hi alt -hi altre camp que també també feu tallers. De, això sí que m'ha aparegut bueno, un descobriment. És de el de la creació de, de videojocs. No? Com -com contar un poquet sí, això. El... Eh, pues resulta que no sé va, crec que va ser a, a, a, en, després d'una de un, de xerrada que varen fer en, en gener eh, un dels xics que, que ve a moltes de les nostres xerrades i que és un crack que es diu, es diu Gabriel. Eh, hola, Gabriel. <ríe> eh, eh, la veritat és que és un, un crac I, i, i li, li agraden moltíssimes els videojocs i de fet fa, fa moltes cosetes amb, amb Godot i ens va comentar que ell ja havia fet un, un talleret de, de Godot, que és un motor de, de videojocs lliure, és a dir, que és programari lliure, Eh, a diferència de molts altres eh, motors de videojocs, per exemple, a lo millor a, a algú Gossona Unity, que seria un poc com la, el, el més conegut, aixina que es puga comparar a lo millor amb, amb Godot, eh, que no és programari lliure, i Godot és aquesta eh, opció que tens d'utilitzar un programari lliure que funciona molt bé i que és propietat completament de de la comunidad, por lo tanto puedes modificarlo, puedes utilizarlo con Buggies, puedes distribuirlo con Buggies, totes y ses libertats que no te donen eh a tres motors. Y ahí es va a hacer una propuesta de pues podría agafar el taller que ya va a hacer en un campamento, de no sé qué, y podrían fer un, un taller de eso y la verdad es que va a ser un absolut exit. Eh, yo mai había visto tanta gente interesada, o sea, va a ser va a ser brutal, ya más gent de totes les etats. Hi havia gent major que simplement tenia molta curiositat per, per veure com funcionava el tema de, de crear un, un videojoc I, i, i gent més xicoteta, van vindre gent de dos instituts eh, bueno, va ser una, una absoluta locura va ser tan locura que ens van veure amb la necessitat de dir, vale, eh, això eh, tenim que continuar eh, aquesta aquesta inèrcia i, i, i fer-ho lo, lo mejor posible ¿no? y eso vamos a encontrar por ejemplo la oportunidad de hacer el de, de hacer el mateix retrópolis. taller ¿cómo? el retrópolis el retrópolis efectivamente de hacer el mateix taller e eh, incluso allargarlo mes y, y, y portar a, a, a cosas más en ya del que van a conseguir en el, en el primer taller en la retrópolis que va a ser el 12 de abril que también va a ser una absoluta locura va a ser una colaboración que vamos a hacer Eh, amb el Museu de la Informàtica de la Universitat Politècnica mm. i l'Escola d'Informàtica de la Universitat Politècnica de València i va ser també una absoluta locura una unió entre comunitats d'allò retro i dels retro videojocs i tot això amb el nostre taller que justament eh, també tenia un poc aquesta estètica i aquest rotllo dels videojocs més retro en dues dimensions i tal i va ser una absoluta locura i Clar que sí, per supost, que molt probablement no serà l'última vegada que que farem, que farem tallers d'aquest estil perquè veiem que és una oportunitat molt gran per a donar a conèixer el programari lliure. I també heu fet un taller, de això sí que m'interessa a mi molt, molt més que el videojoc, perquè jo estic fora d'això per, per edat, més que, més que res. És de la, un taller que heu fet de, de privacitat i seguretat en correus el, el, el, electrònics, no? que, que això en aquest moment és un ítem molt, molt, molt important, no? que qualsevol de la gent que et dona això, si saps que és gratuït, és que, és que les teves dades són, són, són el preu, no? que, que en què, en què va consistir el taller i si, que, quines alternatives té el programari de, de seguretat del, del correu el, el electrònic? Doncs això justament és un, és un altre o sigui, nosaltres a, a banda de, dels tallers de Godot Eh, i, i altres tipus de tallers que fem nosaltres, els debats que fem en el Parlem i tot això i els tallers d'instal·lació, justament el que comentes és una altra diguem, modalitat que tenim, que és que nosaltres el que volem també és que la gent, que, que no, fa, no cal ni que siguin de, de l'associació, doncs, eh, aprofiti que nosaltres li donem aquesta audiència, no? Eh, per a que vinga a promoure els seus projectes relacionats amb el programari lliure perquè això és, és l'altra la, meravella sí, del, molt bé, no? del programari estaria... lliure no? el, el fet de la, de la comunitat i donar a conèixer projectes eh, de munt locals com és, com és aquest projecte és un camp super, súper súper interesante y súper importante. Al final es correos electronics, o sea, Totom tenemos un correo electrónico. a eso, eso andaba yo, Navarro, ¿qué correo tenía? Bueno, yo utilicé Disroot, que es un proyecto super recomendable y que bueno, ya, ya no va a echar res, pero ya ya cosetes que estén preparados para para un futuro próximo. I, i bàsicament Disroot, per exemple, és una alternativa... Bueno, és, un servei, és un servei europeu de correu electrònic i, i altres serveis eh, que és segur, és programari lliure, etc i, I, i, Google... no, sí, I no, això, no és Google... Quina alternativa tenim al, al, al Google World no? en el món del correu? En veritat, correu. el correu electrònic és un protocol... Eh, de tecnologia, el protocol és lliure eh, i cadascú té, està en el dret d'instal·lar-se la seva instància de correu electrònic una altra cosa és la qüestió tècnica la qüestió tècnica ja, ja, igual però, està un poc més jo correu electrònic per a dummies com jo, que no, que sí, necessiten sí, anar això, de, de Google però arribar a un altre lloc per a això existeixen o bé associacions, o bé col·lectius, o bé s'organitzen eh, com per exemple Disroot eh, són ONGs eh, que s'organitzen per tal de donar aquest servei a la comunitat eh, existeix per exemple Disroot com hem parlat o existeix també Rise Up, per exemple, o també existeix System League, o n'hi ha, ha algunes i eh, bé aquestes comunitats um, clar, han de mantindre un servei i, i tot allò és una maquinària que té que estar 100% tot, totes les hores del dia eh, en marxa i, i això té un cost. I a més, tenen que tenir redundàncies per tal de si passen coses com està d'ahir o coses... Mm -hmm. hores, bueno, I funcionen, i continuen funcionant i no te demanen sempre estan oberts a la participació de la comunitat, participació econòmica, ja m'hi referís, perquè sí, sí, sí. per bueno, un correu electrònic que jo tinc clar que tinc que pagar per un correu electrònic, però necessitaria un correu electrònic que em garantisse bueno, un, no una sèrie de... de... Ixa és la part en què s'aprofiten gegants com Google o Microsoft que te diuen no, el meu és gratis, meu és gratis i, i és va molt bé i tens molt d'espai en el disc dur i vull dir, en el disc dur meu en el que tu dius Nubol bàsicament eh, tens molt d'espai i pots està tot molt ben coordinat i demés però acas no us doneu compte que això és un xantat Mm -hmm. això és el que jo voldria saber i és la part de la, de la llibertat de la que parlàvem al principi si estàs anant a sa casa estàs donant-li les claus de, to teu, mm -hmm. de tot lo teu de tot lo teu estàs treballant per ells eh? després ells no te van a demanar permís, val si no és que ara està, està tot xifrat està tot... sí, sí, però no però bueno eh, n'hi ha metadades què són les metadades? Les, dades son, les metadades són pues, eh, quan tu envies pues, l'hora a la que ho envies, l'extensió d'allò que, que envies. aquí I, i directament envies. del que estàs eh, dient en el correu. Ubicació no, la ubicació de les Seu, fotos, sí. sí. Ja les, persones, dic, les persones, les no persones que... No volen admetre que, que llitgen el contingut. Ara sí. no... Digam, sempre ens quedarà el dubte a les persones més paranoiques, però ells, eh, eh, vull dir oficialment, rec, rec, no ho reconeixen Sí, estem ja en la, en la recta final i jo vull parlar del fet diverso anem, anem, que, anem al, eh? que és l'últim descobriment que, que hem fet així en Radio Valva i eh, eh, expliqueu a la gent que no s'ha sàpiga de res que és, què és el, el, el fet diverso Eh, bueno, el, el fer diverso, fer diverso... Oh, mira, si tinc un esperantí, com se diu en esperanto fer diverso? No, no me fiques en esta... Eh, oh, lleva la chapa! Eh, bueno, el, el, el fer diverso és el... el, el se diu fer diverso perquè és el universo federado, federado es dir, el, sí. és a dir, és portar el concepte de les xarxes socials, que és un concepte molt, molt controverso, perquè se pot discutir si, si, si el model en si de les xarxes socials és bo o és mal, però el que sí que és de veure és que a dia d'avui eh, la gent és dependent i que qualsevol que vulgui eh, tindre veu doncs necessita gastar-les, no? per això és una alternativa que realment ara s'ha ficat molt de moda, perquè eh... <risa> Perilo mask. <risa> pero que ni un un nazi en Twitter, pero eh <risa> si, de, un nazi en Twitter que es el propietario. <risa> que es que es el amo y te te te y, te, y te fica, o sea, es como eh, cuando estás en los colegas en el parque que de mira, mira este meme que has visto, pues el te está fenteando en Twitter, ¿no? Sí, es como sí, sí, sí, sí. es literal de mira, mira, mira es este meme es, de nazis que has Y es habla de lo que el ball, hay ball y, y no te gran las criptomonedas si no te interesen pero mira estas criptomonedas, ¿no? i entonces la gent s'ha fartat i s'ha ficat un poc més de moda el tema i, i, i pues es comença a parlar més del fer divers no? que són, eh, és el concepte en si de, ja no és el model de Twitter, fer-lo lliure i descentralitzat i ja està, o sigui sea, el, el, el fer divers va més enllà d'això, que és el concepte de xarxa social de penseu un Twitter, penseu un Instagram, penseu un Youtube penseu en el que siga que està tot connectat que és descentralitzat, descentralitzat vol dir que està en casa de qualsevol, en plan de entrar a casa en un servidor, en casa de l'altre en un servidor, i en la sí, casa de l'altre com... en un servidor, i tot està junt i tot es coneix i tot sí, està que sí, connectat. I així podrien tenir un servidor aquí al cabanyal i, i donar... I, po i podríeu veure. veure la mateixa informació que el servidor més totxo de Mastogon de uh -huh. tota internet, i això és la gràcia. Igual que en el correu electrònic, és dir... Exactament. Sí, correcte, el, el correu, el correu i... electrònic és part del fer divers és sí, dir qualsevol protocol que, això, que siga capaç de connectar-se a la xarxa. Per això que estic en Gmail puc enviarte a tu que estàs en altres puestes del correu, Efecte. no? Correcte. Exactament és es exactament ese, ese rollo. Pues mira, jo que això que ho sabia i és de, de cajón per te dir que quan vaig a eixir les coses sobre el fet divers me, me va a sorprender és fàcil la, la, la, sí, la, la, la història, no? Jo sí. crec que és eh, el que han volgut, no? Perquè internet quan va a eixir eh, era un somni perquè diuen, buah no som lliures així, anem a poder ser lliures a un nivell com de xarxa neuronal, i no ho vam aconseguir perquè en seguida van vindre les empreses i van inventar les xarxes socials que és un joc que fa lo contrari a internet que no te pots connectar amb ningú que només pots estar en sa casa i... a mi em fa gràcia que se criden xarxes socials quan realment està tot corrent en un sol programa, en un sol servidor, realment. O sigui, no, no s'està fent xarxa, no? No, no se produeix aquesta xarxa i aquesta descentralització, realment, en un Twitter. Està tot en els Estats Units, ahí, ficat en un servidor i tal. Al millor tenen redundància, però és està... És com el corral, no? Ens han sí. metit tota la penya en el corral. Ah. Són com els festivals, aquestes massius, no? Que tots Exacte, els grups sí. per allí al festival. Tens que pagar 200 euros per entrar. Doncs pues sí, ixe és es el punt que... La, la gent se queda molt loca quan l'hi expliquem en el de no, si tu te vas al fer divers, pues tu t'etes que imaginar que el fer divers es alguna cosa com que entres a Twitter i li fas un retweet a un vídeo de YouTube des de YouTube i li escrius a uno que, que és un usuari d'Instagram, o sigà, és, és tot el mateix. Saps i la gent se sorprèn molt i és com, però és que ja és la manera natural del funcionament d'Internet que tot estiga connectat i que tot es puga parlar. Lo que han fet ells és llevar-nos aquesta llibertat de manera totalment artificial a la seva conveniència. O sigui, sea, recuperar-la amb Aston i aquestes xarxes. Però no que... amb ells. No amb ells. Ells van a donar sí. eh, i ser dret. El hem de recuperar nosaltres. No sé si ha quedat del tot clar que per a cada servei d'aquests privatius com YouTube existeix un, una, una sí. contraposició una no, no només una sinó diverses claro, i, i diverses clarament tenim o video o tenim o PeerTube això només per a referir-nos a programes de l'estil de, de Youtube però després per a, a l'Instagram tens pixel feed. un Pixel Feed o altres que no conec jo, i són ells els que entre ells sí, sí. Es, es, es veuen les comunicacions yes. i per, per a conèixer totes aquestes, totes aquestes alternatives hi ha un taller que no sé si monteu vosaltres o es gent de fora que es diu que té un nom preciós que és Vamonos Juntas no? sí, en, va, en què, en què vamonos, vamonos Juntas és la iniciativa que també se diu Som Ixuntes també ho podeu buscar ixina que és la iniciativa que ara que està tot això en, en boga de, de, de pues simplement està ajudant a, assessorant i informant a la gent de com passar-se el fe divers i com fer dinàmiques per a, per a totes aquestes entitats que sí que tenen una necessitat d'expressar-se de, de que ho facen per un, per un mitjà lliure, no? i fan unes activitats que se diuen eh, les fedipartys o alguna cosa així i s'està fent en tota Espanya i va simplement de, de, de quedar ahí una colla de peña i fer col·legues i pues, pues, en ve de dame tu insta pues dame tu, tu masto on tu, tu lo que tingués tot el que siga que està molt bé explicat. Busqueu Vámonos Juntas o Som-hi Juntes o com, com siga i ahí està tot explicat. Nosaltres ja hem debutat. o he de dir, estem al·lucinats. Ja bueno, estem quasi acabant. Doneu els dades de l'associació i on podem entrar en contacte amb con vosaltres i tot això. Entonces, ya que están ya que están hablando del FEDIVERSE eh, comenzará lo mejor por el, por el nuestro Mastodon que encara que mucha gente se piensa que yo del Mastodon no no no, no servís para redes en Twitter eso no estado todo no sé qué no sé cuántos la realidad es que en Mastodon eh, la comunidad es súper potent nosotros estamos ya arribando a casi mil seguidores y, y animemos yo, yo, yo tengo dos <laughs> Pero es que el, el, el que es precioso de todo es que esos dos seguidores probablemente valdrán muy, muy más que, que hay, eh. aquellos seguidores que puedes trobar en, en, Instagrams, en bueno, el Instagrams o en los Bueno, pero de comenzar, ¿eh? O sea, que no en cara ti... Bueno, y, sí, y sí. aparte no hace falta tener Mastodon para poder visualizar eso, ¿no? Efectivamente eh, no, claro, Todo contrario sí, que eso, con todas las demás plataformas eso, que cada vez que entras eso, te mueres os ahí Os he de ¿no? decir que lo que acabo de me parece maravilloso Fixa. Eso que no no sí, necesites a, un, a, un, a una insana ribata dura Sí, sí, sí No sí, pensa el que estàs dient tu abans que si vols anar a un festiu, un concert te te'n que de baixar una, una, aplicació una aplicació per sí, pagar sí. l'entrada estem sí, sí. vivint sí, sí. no? i mos molt... estan acostumant i ho estem normalitzant com sí, un normal sí. jo xentom. penso que és molt trist i que la resposta que ens ha que li hem de donar com a societat és passa per el programari lliure i si comence, si aquells oients oyent, que que ens escolten co comencen a reflexionar sobre el tema i volen saber més repetir, sabeu a on trobar-nos estarem els, els, els últims divendres de tots els mesos a partir de les 5 en les naus en, en l'Avinguda Joan Verdeguer en València. Que és així al costat Està allà eh? al costat, eh? Està Està al, al costat. Teniu, teniu una web que es diu gnulinuxvalencia.org Sí, correcte. Ahí Gracias. en esa web eh, podeu trobar... També tenim Telegram... Exacte, ahí teniu els enllaços per a tot. Tenim també Telegram, tenim participació en Peertube, que seria l'alternativa de YouTube, i, i, i publiquem tots ahí els nostres events i tot això, ja o sigui que vos aneu a enterar de tot si entreu en, en la web. Uh -huh. Bueno, pues ya... Bueno, pues se nos acaba el tiempo, ¿eh? ha pasado volado esto y quedan cosas en el tintero todavía y podríamos tirar aquí. Ordinari, volveremos sí. a... Sí, sí. Tornaremos. Vamos <risa> eh, muy gaúl. Cuidado. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Gracias por venir. A cerramos. A Veix. Tots damem plantats, tots et que t'estan I jo semble un mitj conjuntista per M'has preparat El cel Dit que fa cel Per comprovar si m'ho fa si un corrent T'emporta amb ell Pot ser?